Eta azkenik futbolean, bastan bidasualdeko futbol taldeen agusian emaitzak errepasatuko ditugu azteko, Gipuzkoako Ligan Orezko regional mailako emakumeek bina berdin duzuten, larun bat harratxaldean lagunonak taldearen kontra irabazten hasi zen lesakako taldea, baina azken minutuetan azpeitiarrak gai izan ziren aurketa berdintzeko eta beraz puntuak banatzeko ere. Pena izan zen puntu guztiak ez batzea, baina inara bigarren entrenatzaleak aipatu du, azken batean justu izan zela berdinketa eta euren jokoa erakutsita, pozik bueltatu zirela etx Era. Azken partiduetan egin bezala, eguera zailetan ere maila ematen baitute. Azte buru netan jokatu dugu lagunonaken kontra beraien zelaien. Eta, bueno, ja pues maila hontan jabadak eguzte baden. Azkeneko puntu lortzera ekipo guzik, ordon bagenekin aurre izango zela partidua komplikatua. Lesakan ere hala izan zen, ordon, pues bueno, bagenekin zizango genuen. Alare ekipuk intzun, intzun partidua ditzon bat, eta eta hori, pues, asieratik jokatuz, asieratik gure partio eginez, e, beti bezala jokatuz, eta pixkot, bueno, e, pos, pixko, bueno, pixko demostratzen guain arte egindun ekipuk, ez? Eta ja, temporada buka eraldera, berdina egiten, gure jokoa egiten, e, bandatatik minea egiten, eta bizkarera mina egiten, eta, bueno, emaitza partio erarte joak izan hongi, gure alde, bat eta bikua, miño pues la 89º minutun corner sartu ziguten sartu ziguten empateko gola eta orduan bueno eh gelditu ginen 2 a eta pues 6 erran pues pena azkenin partido guztia agontuta eta azken momentu arte bat 2 agontuta pues azken momentu sartzen empateko golak pues zitendu mina ez Mino bon, azkenin, erramardare bai, zantzela nahiko empate justua, bi ekipu demostratu zutelako, pos, pos, bai, nahi zutela partidua bera hientzako, eta, eta jazta behin pin, sensazio honorekin ez, bertze ekipo honaten kontra eman dela maia, eta asteburu honetan ari garen ezantibokon kontra ere, hori guainarteldu garen e, bideon horretik segitzeko asmoz, eta gogukin, tempora dugu, E eh, horrereramiteko alita alitaben Betigatzeko Ohorezko Regional Maiakok gizonezkoek berriz bat eta huts galdu zuten Galeko anexuan Real Union Roca taldearen kontra. Hauek ere kerebazekitak neorketa zaila izan izanetzela eta aurkaria indartxu zegoela. Javier Eskabues entrenatzailea kontatu duenez, penalti baten bidea zaintzeindu ziren markagailoan irundarrak eta lesakarrak saiatu baziren ere ezin izan zuten emaitza berdin du eta azkenek puntuak galdu zituzten alere, lanean segitu beharko dute azken partiduetan joitjira postuak saiestu eta maila mantentzeko. Unionen kontrako partidua bagenekin haitzai izan entzela Jokalari haitzen nireak jo, eh, individualki kalidadekin Egi Arramo, neustez no? pues, ekipo bat gotxine goteko, ez lehenbizko bostan sartzeko lasai ederrin dela ekipoa hau dakit egor erdiko eh, sh, tablan dago, niretzat ekipoa haitzaitz txukuna da Eta horregatik partido komplikatu zen, itxetik kanpo gainere e, Iarran partidoa beraiek ritmo sartzen hasi ziren Eta sienan, bueno, kasio pare bat izan zituzten. Mine bueno, gerogu Piskudia zeraian planteatu ginen, plantatu ginen ongi Eta eta gure leku hartu guen nunez, Piskud partidun Bai, beraiek baloia zutele igual e, sensaziori E, arriskuna beraiek gehio sortzen zutelam, ja, bono, gu kontrara eta bar pare bat okazio ere zan genitun etziren golak aietu eta, bueno, e, atxeden aldira empatik inaitu ginen e, Erraen gero, lasai atebarra gainela, empatik ere txarretzela irauztera joan, joan barra gainela, ja, bueno, e, punto bat ere txetik situazio gogen txarra eta herran biharren zatia, bueno Ongi defintu denun, e, ne ustez defensiboki ongi egon ginela Pena bat, bueno, pues, e, etxega, etxega gino etxegaraiek, bueno, belaunan min hartu zuen, aldaketen genun genuen horpizikot egipoa betxi torri zen y, bueno, Galare agontu genuen, segitu genuen agontzen eta bueno, kahu eraldera, bueno, pues, arbitruk penalti bat bitatu zuen tan un hercolio cada etiqueta den arrantzun bota zela, ni bueno. Arbitrupenantia bitatu sul eta penalti bidez bat eta utzeko sortu ziuteen eta eta partido galdu. Pena bat, ni bueno. Ogunikan bost partido gilitzen dire eta hoietan zentratu jarko gara. E regional Maiako gure txokoak, e, utxe eta iruko markagailoarekin garaitu zuen Atotsa River beratarrak sasoionean daude eta bertze hiru puntu batuta puntu bakarrera dute igoera zuzena. Gelditzen diren azken lau jardunaldietan helburu hori izanen dute begiziota eta ganez zubietenrenatzaileak ere dei berezia egin die zaleei matzadara hurbiltzeko eta taldea babesteko demordalko helburu nagusia lortzeko bide horretan. E, atzo igandia jokatuenun Nonostin, errerako zelaian ato txarri beren kontra, eta ezin jobe ez, utxe eta iru e, partidua haitz genuen, aseratik baloia gure hankatan egon duzen, aldetik aldera mugituz, barrentikan kanpotik, guztiz, e, e, ba, aurkari gainetik pasatu ginen, ez, haitz ongi baita ba, eta baloerik gabe ginelekan presio haitz, e, ba, gorra inez, e, berreskuratu baloia honitz, eta aurkari ez genin duzen, ba, haserri e, horren frutua ba 22. minutuan sartu benu lenengo gola, baita 23an eh bigarrena eta 21.renan eh ba irugarrena, eh, 23, iru. horrela joan ginen deskantsura eta bigarren zatian, ba beraiek berri gain jarraitu zuten, ez? Ba, itxiak, eh, espetzen ziguten eta bilatzen zuten kontraraso batean guri arrautzia, ez? Baina bueno, Ekipoa ba sendo mantendu zen, aukera gilego izan ziren, baina ezin izan genitugun gauzatu, ez. Bueno, eh 3.0 ez garrantzitsu, zerba emant ziren emaitzak eta gero larunbatean, ba eh lehenengoa iragozita, eh 2 puntura hurbiltzen ginen, ez? Eta horrela izan dut zen, orain sailkapena, ba lena goztu estu alimazegon, estuago oraindikan, ez? Eh lehenengoa dago 20 puntokein, bigarrena meretzi, eta jarraitzen ditugu hiru talde ba 18 puntukinez. Ordun ba azkenko datak arte egonenda ba, dena lehiatu da to lengoastean erraten genuna, ez? Ba akatsa itendura kanpun geldituko da leiha horretatik eta akatsak egiten ez duena ba hor diarduko du, ez? Orain urrengo astean ba Algoibarren kontra jokatu barra dugu, e, partido Ba, bertze finala ez, partidoklavia, e, irupuntuak matzatan gelditzeko eta lehi horretan segitzeko. Partidua igandian boste horietan izanen da, elgoi kontra, eta bueno, haber animatzen den jendia eta indargeiago ematen digun. Nafarroko ligan ere arrekastaz bukatu dute bi taldeek, eh, lehen maia autonomikoko baztanek adibidez, bairu eta hau txirabazizuen asteburuan buruan hartajonez taldearen kontra. Bairu gol sartuta eta horrela, bairu puntuak ere poltsik etxean gainera, ba, pozik bukatu zuten haste burua bastan darreke. eta hori ba, kontatzeko, beti bezala, Iban Romo entrenatzaia du, telefonaren bertzea aldean, kaixo, Iban, zer moduz? Kaixo, ongi, ongi. Bai, du puntu barran txituak eta oraindan, ba, bueno, e, orogoian jarri gara eta arain ikusiko dugu zer, zer gara onkapazaak egiteko. E, Pizkabate liga oraindik zei partiduko dutxe mirar, descensoen eztalau jentxi garrain refetik, hiru arrastro eta orala jautxi dugu pizkabatoa soxi puntura, eta bueno, orain, ikusi besa dago eta ea non jarri daitezkeen ekipo gazte honekin. <gülüyor> egia da, bueno, ba hori da, 3. gehiago ira pixka bat gora gozo detela sailkapenean eta horrek ere lasaitasuna emanen dizue. Oraindik ere, bueno, ba hor polikibili biarra da, ez? Badazpaia. Baino, baino egia da, bueno, orain hemendik e bukaera arte, ba pizkat arnasa ere hartuko duzuela urrengo partiduetarako, ez? Ez zaudute larritasunean, erre nahi dut. Ez, ez, ez, bueno, eh, sortxipuntura eta horreit, eh, amazortxilean ditzen dira, bueno, horreinik matematika izaten dute, zaila izaten hori da, baina, bueno, hori eh, kontutan izan, baina orain hor eh, jarri gara, horrein kostuan, eta, bueno, eh, laudezen zo badaude, ba, plaza bat gehiago egon daitezke, hori hori eh, aprobetsatu izakegu, Ya, bueno, partidu ikusten dugunez de, denago, denago horrak dira, ez meizta, azte bununtan irudut, e, idabazi partidua e, lehenengo golazartu arte oso berdintxo izan zen, eta, bueno, hor e, daukagu etxean oso fuerte gaude, Orain Campuang berri ez da modu eta orain Nolitergoaz beste equipo Gorda Bola Goyan etekusi du gure egin dela zekuen. Orai patu berrizun, ba asteburu honetan 3 eta 4 irabazi duzuela eta ba, bederen markagailuak eh e, bueno, islatzen duena da, ez? Ba hor, ongi agontzenetela etxean eta gainera 3 sartu eta e, golik jaso gabe ere bukatutzen utela partida, beraz, ba hor defenbach ongi egon zineten ez eta bueno ba erasoan ere aukerak aprobetxatu zen ituztela bai ikusten da Bai erasoan oso ongi gaude e, pizka kostatzen zaigu hachean e, porteria zero ir e, el kichean baina bueno azken honetan dena izan zen ordun no oso, na, azkenian partidu oso serio e, egin genuen e, neizta bueno e, beraieko ongi eta pizkabas berri indartsua estrategian zen eta o zaitzu ziren engurri eta guk oso ongi eginen egon diren defensa ematen dizun zure garrantzitsua eta golazatzen ditugunaz, jaia parto guztietan baztenean, portazero kitzema duzu jaia irunpuntaz dituzu <hazizuk> hori da, hori da eta bueno, gainera beti aipatzen dugu baino garaipen bate bildu ondotik ere, hurrengo jardunaldiak erraixago hartzen dira, ez? edo erraixago prestatzen dira ere eta bueno, hain gutxi falta denean ere, ba horrek e, konfiantza emanen dizue, ba iokalariei ba izuei ere, ba ikusteko ez, e, lasaitasunan egoten altzaretela eta, bueno, ba puntuak batzen segiten alduzuela, ba, demoraldiko helburua lortzeko? Bai, e, hori da garrantzitsuena, e, azkenian hor gaude equipo gazte batekin, ez duten jokale badaude, baina bueno, ekipo oso gaztea da, iklasten ari da, eta bueno, iklasti dugun, naizta ratza batzuk e, txarto izan genuen, baina bueno, pasa genuen, orain txatu, e, Erratza ezberdina da, goraka gaude, eta hori aprortzatu nago dugu dukatu arte. Hori, danoski gainera, normalean, orain bukaeran ez, e, nekea sumatzen da, e, urte guztiko nekea, agian lesioak ere aekertzen diren momentua da, eta zuek hain ongi sentitzea, hain egotea, ba, pozgarria da, ez, e, bueno, ba, bertze taldeak agian bai sufrituko dute, e, pixkat bukaerako ez neke hori, eta, bueno, ba, zuek ongi egotea eta fresko egotea, ez, ba, azken jardunaldi aurre egiteko ere garrantzitsua da. Bai, Azkenean, denbora aldiak, ba, gogorrak egiten dira, luzeak baita, baina bera, bueno, fizikoki ongi bantzen ari gara, e, peta, prestatzen ditu oso ongi, hor gaude azkenik ongirituetan beti e, bueltak ematen ditu partiduak, hor e, e, ganditzen du kontrolario de asko, eta oso garantitua da fizikoki ongiritu, Ego teha, eta hori buruari baita ere laguntzen dira asko. Noski baietz. Hora nahi patu duzu, ba, urrengo jardunaleak kampuan jokatuko duzuela, kampuan metire, ba, pixat, zailago izaten da, baina, bueno, zakin nola horri ikusten duzuen, aste buru partidua? Bai, bueno, e, beraileko zude, balapalo izan zuten aste buru hontan, e, 2-gola zartu 7 eta da, ekipo oso defensiboa, uh -huh. ya bueno, e, gu bere kanporagoaz, ezberdinan da, e, belarrazkoa eta azkenean, bueno, 8u e, kanporretara, eta zaiatzea gure jo, egitea eta irupuntzak ekartzea. Uh -huh. bainera aste honetan irupartidoa gaude, azte azkenean horitea jolazten dugu, eta azkenean, oizan duzuna, fizikoakion niba zaude, azte honetan erabakidezak ez dekauza azko. Hhh, Oriam ba, aste bakar batean, ez, bi izan izanen dituzuen, bueno, hiru, agian. Eta bai, bai ez, hiru partido aste batean. Orduan, hori da indarrak ere jakin beharko da, ez? Indarrak non gorde, non arriskatu, ez? Bai, bai, indarrak non arriskatu, plantilla dena hongieukitzea eta denez E, bere aportazioa ematea, e, irupuntoa guztiak ateratzea goa alba dugu. Hori da. Ba, eberki, Iban, mila esker, e, zorionak berriz ere bagaraipen honengatik eta, bueno, ba, sorte onere urrengo hastegurari begira, hastelenean. Izanengara berriz ere, eta ikusiko dugu horri izanenditugu emaitzak, baita ba, zure balorazioa ere. Beraz, mila esker, berriz ere, Iban, gurekin egoteagatik. Mila esker zurei baita. Azkenik, preferente emaiako don ere bat eta utxeko marka irabazi zuen etxean ilun berri taldearen kontratxean aldira utxean aliegatu ziren bitaldeak eta bigarren zatian sartu zuen don estebek garaipenaren gola. Joel Gil bigarren entrenatzaia kontatu du, baja haunitz bazituzten ere hori etzelaitzakirik izan eta merezitako garaipen askuratu zutela etxeko zelaian. Azken jardunaldietako boladatxarrari buelta eman eta horrela segitu nahiko dute gelditzen diren azken sei jardunaldietan ere. Eta gutxi jautzi genuen, igandien jokatu doko partidua, donazteben, inju berriaren aurka. Partio txukunen genuen, partido serioa, nik uste, bueno, garripen garrantziko izan zela gehien bat taldeko konfiantza hori eta benpin biharra genulkoz aurpegi eman ere, aholko partido batin. Baja honiz bagen ikon hori ezen izan ez eskusorik ez arrazorik, igandien jokatu doko partidun itxura ona emateko. Lehenengo zatia nahiko egualzo izan zen Ez ilunberrik ez guk ez genuen baloia uniz izan Egia da gu bai sejaitzen ginela gehiago balonakin hoien bandatatik mine hitia bai egia da hoien aukerak guri binon garbioko izan zirela e, Sergiok eskuo matatari izun horiek ere posta zaten zuten, minogia da guk ere aukera pare bat garriak izan genituna, xabin zentro bat langan emantzuna eta gero enaitze uno kontra unoa porterukin. Naiko igualzua erramezalan dengozatia eta auk eta auk joan ginen. Bigarren zatia berdin jarraituzun, naiko igualzua jarraiten zun partidua, Junberri e, egia da ez zela honi saiatzen balonakin generatzen, minogia ba, ilokun zuzen handia sartzen zun eta bueno, guk kontrakua saiatu ginen, Oien manda balona begitik, Vegitty pizko mina egiten. Yunberria unitzazun Jokun eta nabaitzen zen. Eh, hoien, bueno, oien bankiun, e, protesta unit. Eh, ziren altzuten modun, eh bueno, el guru horrekin 3.4 on estebeti, biño gure partien genun, serioa eta oierren zentrau batekin 72. minutu, niraitzek burukada berbaz sartuzun bate eta utxeko anbarkagaiun jartzeko Ongi ginen zelaian alaketak indian hitu, ongi sartu ziren alaketak eta berdin genun. genuen aukera bat egin margei izan genun, oiek ere, bueno, ongia iaiten ziren bineon... gola sartu genunetik partiu bukara arte egia da tal dik ez duela sufritu defensivamente agitzen gizagun eta ofensivamente, pues, generatzen genuen Oltxe bukatu zen partia, bat eta utx nik uste menezi genuen menezi genuen ja garaipen bat dinamika txarroneri huelta bateko Orduan galaipen garrantzitsua eta falta diren 6 jardualdik berdin jarraitzeko intentzioekin. Eh, guain Larumata honetan zazpitan an jogatuko dugu Unibertsitatea de futbol delaia.